Come on everybody. Elég korán fel kellene ahhoz, hogy az ember itt olyan körülményeket tudjon teremteni, hogy ma 2020. szeptember 9-e van, és szerda, a pontos idők 2 perc múlva lesz 4 8 Ez a Kejfejáncsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók, a tévénézők, és feltehetően, vagy remélhetően a netezők. 14 éven aluliaknak nem, és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. A műsor tele van termékmegjelenítéssel. Most például erről a termékjelenítést mindjárt leveszem. Fél tól elvileg mesterház Attila lesz a vendégem. A fogárcsáról már levettem a termékmegjelenítést. Ez külön feladat. 061 877 0877 Ezt a 6 percet önöknek adom. Rövidesen felhívom Tóth Csabát, aztán Elhívom, idejön Mesterházi Attila, aztán Csorbai Ferenc következik, Mohás polgármestere, és aztán a Borsodi időközi választásról fogok önökkel beszélgetni. Már amennyiben önök is akarnak velem beszélgetni. Ami az időjárás illeti, úgy tűnik, vagy úgy tűnt legalábbis korra reggel, amikor elkezdtem a napomat, és aztán akkor autóba vágtam magam, és ide vágtattam. Ez most kivételesen nem volt szó ismétlés, hogy folytatódik a késő nyár. Ettől a vénasszonyok nyarától eltekintenék, nem csak azért, mert politikailag nem korrekt, hanem azért, mert olyan brr kifejezés. több türelmet. 061-877-0877 Sok helyid nincsen, de egy szemetesre majd igényt tartanék. hogy ki is akarnának sminkelni, arra már végképpen nem maradna idő. Jut eszembe az elmúlt hónapokban, a a pályámban sem vagyok sminkelve. Hogy ez az oka -e annak, hogy egyesek azt gondolják, hogy vérnyomás problémáim vannak, nincsenek. Mások egyenesen alkoholistának néznek. Holott csak relatíve sok időt töltök napon, miután ott olvasok. Igen, ettől tartottam, hogy Mesterházi Attila elkésik, már pedig ma erre nincs mód, mert hogy kötött a Menetrend, 7-20 Tócsaba, 7-30 Mesterházi Attila, 8 óra Csorbai Ferenc, fél 9, borsod időközi választás. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Ezt a szemetes dolgot már tegnap is említette. Elég lassú a idő. Erről hadd ne mondjak részleteket, jó? Nem mondom, hogy iridlem Bocskorgábert, mert nem iridlem, nem szeretnék a retró rádióban reggelműsort vezetni több szempontból sem. De amikor arról volt szó, hogy minden kívánságát teljesítették a stúdió kialakításakor, akkor engedjék meg, hogy ezt a mondatot ne fejezzem be. De azt nem mondom, hogy hálás vagyok, hogy erre emlékeztet tett engem és mindenki mást. De akár hálás is lehetnek. Több szem nem csak többet lát, hanem több hang akár elérheti, hogy legyen itt egy szemetes. 061-877, 0877... Már nem sokáig. Köszönöm! Ké... Figyelj, már így adódott, akkor azt, ami benne van, azt visszaadnám. Köszönöm szépen! Ezt a Krista biztos értette, talán önök is. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Bazsó Éva vagyok, és csak szeretném megköszönni a tegnap reggeli beszélgetését az szf Nagyon körültekintő, nagyon jó volt, és várom a folytatást. Köszönöm. Én is várom a folytatást, őszintén sajnálom az apropót. Egy telefon még belefér. 061-877-0877, senki többet? Jó, hát ha nem, akkor nem. Jó reggelt, lehet! Jó reggelt. Hello! Jó reggelt. Jó reggelt! kívánok! Szeretném elmondani a véleményem röviden a Tütör, illetve a hétfőn csatműsorokon elhangzott vitával kapcsolatban. Arra nem lesz múgyja, mert egyrészt nem láttam, ha láttam volna és óvattal kéne lenni, ugye átépés műsorról van szó, rész pedig itt van Tóth Csaba, úgyhogy bizakodjon abban, hogy legközelebb többet fogok majd látni műsorokból, és akkor akár. Jó reggelt Jó, kívánok! Köszönöm! Jó. Jó reggelt! Tóth úr itt van? Jó, hogyne, ne, de várom! Um, hát a mai nap, és talán a jövő héten, és talán még azután is szót kéne ejteni arról, a, ami az MSZP kongresszusára vár, hozzátéve, hogy ön egy fontos ember, nem elég, hogy országgyűlési képviselő, az új szocialisták vezetője, de vezető tisztséget visel a Budapesti MSZP-ben, és vezető tisztséget visel jelen pillanatban még. Az országos vezetésben is. Az, hogy az utóbbiban, a legutóbbiban megmarad-e majd a vezető tisztsége az mind múlik? Hát a kongresszusi küldöttek szavazatán. Mint hogy minden vezetőtisztség azon múlik, hogy az adott szinten az embert megválasztják-e újra, vagy megválasztják-e először. Valóban az zugló, zuglói Szervezetnek a vezetője vagyok most már 2000, 7 óta, most ismét újra választottak, a budapesti Szervezetnek a gazdaságpolitikai alelnöke vagyok 2018 óta, most újra megválasztottak, és az országos elnökségnek voltam a tagja az elmúlt két évben, és hát ha a kongresszus úgy dönt, hogyha jelöltek úgy döntenek és újra választanak, akkor a következő két évben is azt leszek. Mi itt jönnek a kongresszusnak? Hát ugye 2022 ben választás lesz, és a választásra való felkészülés a legnagyobb tét, tehát az a kérdés, hogy milyen csapattal indulunk, futunk meg a következő országási választásnak, és hát annak viszont ugye nem kell emlőm ekkor a tétje, szeretnénk fordítani, szeretnénk nyerni, mint ahogy az jó érzés, amikor egy-egy választás megnyer az embernek. Én mit jelent az, hogy szeretnének fordítani? Fordítani mit? Hát nyerni. Hát ugye azt az, az akartam mondani, ez egy jó érzés, amikor... Egy, Jó, amikor arról azt mondja Ön, hogy szeretnének lesen. nyerni, akkor az ma már nyelvezetileg, ha bár ugyanúgy magyart beszélünk, mint korábban, egészen más másmit jelent, másmit, másmit, más jelent, mint évekkel korábban, mert évekkel korábban azt jelentette, hogy az MSZP nyerne, most pedig arról van szó talán, hogy a közös ellenzéki jelölt nyerhet. Igen, de, de a közös ellenzéki jelöltek között ott vannak a szociáista jelöltek is, mint ahogy Ugye 2018-ban is ott voltak azok a jelöltek, akik szoci, mint többek között én is, és azért mondtam, hogy szeretnénk, mert az, az, azért az a munkánknak az eredményt mutatja, hogy egy adott körzetben, egy választó körzetben egy jelölt nyer, vagy nem nyer, mert ha többen nyerünk, mint amennyien veszítünk, akkor abból lehet kormány többség, és ezért mondtam, hogy így lehet változtatni. Igen, ezzel, ezzel most nagyot nem állítottunk, tehát... Nem állítottunk, de hát minden választásnak ez a tétje, hogy... Amelyik hajó fent van a, a vízen, az még nem süllyedt el, tehát ilyen mondatokat lehet mondani. Azt kérdezem öntől, hogy szerintem erre nem fog válaszolni, de az ember ne tegyen fel olyan kérdést, amiben mindjárt feltételező, hogy nem válaszol a másik. Ha nem lenne MSP, akkor ön egyéni jelöltként indulna? Mármint az országgyűlési választások. Hát nézzél, ennek a pártnak vagyok a tagja 2002 óta, ennek a pártnak a színeiben politizálok 2002 óta. Én nem hagytam el, nem kívánom elhagyni a, ezt a pártot. A, a, a választók gondolom... A választók elhagyták a pártot közben. A, a választók, akik rám szavaztak, gondolom, Azok ne? nem, csak, nem csak a pártra szavaztak, hanem azért rám is. Hisz az, el, az előző választáson 2018-ban én kétszer annyi szavazatot kaptam, mint a, a pártlistára leadott. Igen, megnyitja csak kérdés az, hogy arra akar-e válaszolni, hogy vajon önre szavaztak-e, vagy az MSZP-re? Mert én most nem mondja azt, hogy mindkettőre. Ha választani kéne, válaszolna, hát vagy épp, passz? Épp, épp, épp, épp, épp azt mondom, hogy én kétszer annyi szavazatot kaptam egyéniben, egyéniként, vagy személyem, mint a pártlista. Tehát ö, a valószínű, hogy az emberek az el múlt 15 éves munkámat is értékelték és értékelik azt, amit égzek A rövid idő, hogy még érde. gyakrabban közbevágok, azt kérdezem Öntől, hogy arra van-e receptje, mi elég régóta ismerjük egymást, tehát érteni fog azért felteltően van-e receptje arra, hogy amit Ön elér zuglóban, azt el lehessen érni máshol is vagy ilyen recept nem létezik? Vagy ilyen recept létezik, de mások nem akarták átvenni? Hát a sok-sok munka az egy helyben elvégzett sok-sok munka sok apró munka az de sok beszélnek mások erről sok, sok ezer találkozás az emberekkel. E, ugye sokan úgy gondolják, hogyha ha már valaki nyert, akkor bárki tud nyerni, és könnyű, és mindegyik kiindul, az fog nyerni. Ez, ez egyáltalán nem igaz. E, az, van zuglói recept? Nem zuglói recept van. Én szerintem az, amit én teszek, én végzek ott a bakőrzetbe, azt talán lehet egy Akkor recet. van túlcsaba módszer? Hát az én módszerem Az igen, az létezik, és az eredmények bizonyítja. És nénként. átadhatatlan? Kétszer tudtam egy éve nyerni, nem áthatatlan, hát ez a, ez a sok munka, ezt lehet utána csinálni, és úgy gondolom, hogy annak megvan az eredménye. Az ott élő emberek érdekében kell tudni politizálni, az ott élő emberek apró problémáival kell tudni foglalkozni napi szinten, és, a, és az emberek, ha ezt látják, érzik, hogy van valaki, aki értük tesz, aki értük politizálót helyben. Akkor, akkor egész biztos, hogy fogják értékelni egy választáson, és tudják, hogy ki az, aki, aki ki fog értük állni, ki az, aki ez lehet fordulni, nap, mint nap. Okay. A jövő ezeretet... héten lesz az elnökválasztás a jövő héten lesz a kongresszus három jelölt van, de nagy valószínűséggel két jelölt lehet igazán, két jelöltet lehet igazán számításba venni, bár a Baranya megyei és a bolsadi választás azt mutatta, hogy azért vannak váratlan befutók, már mint a tisztújítás folyamán ez derült ki. Azt kérdezem öntől, hogy van-e érdemi különbség a Tótbertalan és a Mesterházi Attila által vezethető MSP között? Én elég, elég régóta vagyok az MSZP-nek tagja, és azért sok-sok éven keresztül együtt dolgoztam az Attilával, és hát mind a kettőnek nekem nagyon jó barátaim. Mind a kettőnek ugyanaz a célja, megerősíteni az MSZP-t, fölkészülni a választásra. A, ebben a, a lehetséges összefogásban minél nagyobb szerepet juttatni a, a szocialista pártnak, tehát ebben e, különbség nem lehet, hát a közös a célunk, közös a, a, az az irány, amit, amit követünk, úgyhogy e, én mind a kettőt nagyon jó politikusnak tartom. Nagyon szépen köszönöm, legközelebb is nagy valós így fogunk haladni, mert hogy egyelőre ez most átmenetileg pár hét erejéig elébe megy a zuglói helyzetnek, de aztán visszatérünk a szokásos menetrendhez, valamint a szokásos csütörtökhöz, hiszen... Jövő héten, mi... már a már csütörtökön. Illetve nem az... is csütörtökön, csütörtökön? Csütörtökön. csütörtökön szoktunk beszélgetni, nem, nem Szentán szoktunk beszélgetni három egy, 8 és úgy, tudunk jó, jó. Nagyon és szépen másnak. köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm szépen, köszönöm viszontalásra. Viszont hallásra. Gyere, ügyel elég szívesen. a tiér. Az igazság az, is ott ér. Az igazság az, hogy német Gáborral avattam fel azt a helyet, ami hát nem állítanám, hogy tehát <gül> <gül> egy ilyen egy ilyen repülőgépen egy hely. <gül> Én, ég, én vagyok a business class, de, de helyet cserélhetünk, ez az egyetlen dolog, amit fel tudok neked ajánlani. De te a Német Gábor is kapott olyan vizet, meg kapott pogácsát, és arra gondoltam, bár ennek kicsi a valószínűsége, hogy láttad a műsort, és akkor hogy veszik ki magát, hogyha te nem fogsz kapni? Az uh... esélyegyenlőség jegyében? Nem, nem, nem feltétlenül, hogy véletlen úgy érezze magát a vendég, hogy vannak első osztályú vendégek és másodosztályú vendégek, különös tekintettel, hogy nem jutott nagyobb hely. Németh Gábornak sem. De ha már Német Gábor szóba került, Mesterházi Attila, a Kejfej Jancsi vendége, akkor mit gondolsz erről az SZFE történetről? Volt itt a Kicsi... az atv be is egy, bocsánat, egy egy erről, valamikor egy pár napjott is ebben részese volt -e ennek a vitának. Én azt látom, hogy ez egy, tiszt a politika. Tehát egyszerűen egy olyan kultúrharcba kezdett a kormány, ami újra akar strukturálni a, a kultúra területét is. Más területen ennek már korábban szerintem mindenki szemtanúja lehetett a gazdaság különböző területein, a turizmustól kezdve az építőiparán át. Most egy ugyanolyan politikai szándéktól vezérelve egyszerűen ezt a, ezt a területet és a kultúra területét is egyszerűen újra akarják osztani, hogy így fogalmazzak. Tehát ez, szerintem ez nem szakmai kérdés, mert érbelt a mellett Orbán Balázs államtitkár úr, hogy hát itt azért művészeti vita, szerintem ez semmi köze nincs a művészethez, ami most ott történik, ez egy a hatalom. Hova fog kifutni? Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert talán most szembesültünk először, vagy szembesülünk először azzal, hogy hogy egy kitartó ellenállás bontakozik ki ott a, a, az egyetemen, hiszen a, a hallgatók és a tanárok is összezártak, és egyelőre úgy tűnik, hogy ez egy ilyen hogy mondjam, valódi ellenállás, ami. Ahol... Van puskappar a kanóc végén, vagy nincs? Ö, s... Egyáltalán van kanóc. Szerintem van, van, abszolút. Tehát látható módon a, a hallgatók nem engednek, szerintem nagyon jogosan, hiszen se pár beszél. Hogy a politikát se engedik be, tehát jelenleg ők ezt nem Én... politikai küzdelemként fogja, fogják föl, és egyenre a politika Igen. tudta még magát távol tartani, független attól, hogy notabilitások megjelennek és megnyilatkoznak. Láss te is. Én szerintem... Az nem baj, tehát azt én értem, hogy miért mondják a, az egyetemisták, hogy a politika tartsa távol magát ettől, hiszen nagyon könnye beletolhatnák őket abba, hogy ez a szokásos ellenzéki kritika, kormánypárti kezdeményezés, az ellenzéknek sose tetszik és ott is csak beleteszik ugye ebbe a régi kerékvágásba ezt az egészet, és valószínűleg onnétől kezdve akkor még egy fideszes szavaz is megnyugszik, hogy itt nincs másról szó, mint a kormány elkezdett valamit csinálni. Mi Oké, okay, mint múlik, ellenzéken. hogy mi lesz? Szerintem kitartáson. Tehát az orbánék csak akkor hátrálnak meg, hogyha azt látják, hogy valamilyen olyan falba ütköznek, ami, ami nem tudnak átmenni. Lesz -e erőszak? Nem, ha hát miért lenne. Lesz-e másik kampusz, ahol elkezdik az oktatást, mm. őket pedig benne hagyják egy ingatlanban? Hát ez nagyon, nagyon messzire vezet még. Tehát szerintem itt ugye nem tart a történet, ott tart, hogy elhalasztották hogy az iskola kezdést egy héttel. Megvárjuk ezt a dátumot is. Én azt gondolom, hogy ez a, a kormányzat része, ez a kifárasztásos technika van, hogy persze tüntessenek nyugodtan, van még rá idő. Már halon mondogatják, hogy itt nagy nyomást gyakorolnak a többi diákra, akik nem akarnának ebben részt venni, de egyszer Jö, de a, a tömegkasszizó lenni, lenne látod a, a forgatókönyvet, és hogy abban mi van? Hát, szerintem az egy ilyen idátipikus filmsorozat, ahol azért, hogy most spontán dolgok is úgy történnek, hogy jól megszervezik őket előzetesen. Tehát ezt nem tudom, de azt gondolom, hogy ugye ez a kifárasztás zajlik, és emögött tiszta politika van, semmi művészeti, ízlésbeli különbség nincs, egyszerűen a konzervatív művészeti Lobby, ha így fogalmazzak, a kormány el elérte azt, hogy mind a filmgyártásnál, mind ezen a területen is tegyenek egy lépést az irányába, hogy, hogy egyrészt elfoglalhassák ezt a területet, és domestikálják egyébként az ott tevékenykedőket. Még egyszer mondom, ez egy idézőben, ma mamásan is azt mondhatom, hogy nem is idézebe, ez egy bevett gyakorlat a kormányzati Hány hatalomgyakorlásnak. Hány van? Ebben az országban. Hát már mint, Mármint azt szó idézőjeles értelemben. Hát, vannak ilyen egyéni, eszefék, és akkor vannak ennél ilyen strukturálisabbak, amire utaltam már, tehát számtalan alkalommal hallunk arról információt, hogy egy-egy cég is megtetszik valakinek, és elveszik tőle, egy-egy szektort elfoglalnak, és akkor ott ők dominálják, és nem pedig a szakma, vagy pedig egy ilyen semleges úgymond grémium. Ugye itt most próbálják ráhúzni arra, hogy ez egy fantasztikus modellváltása a felsőoktatás területén, lehet, hogy van, De most nem csak tetszik. a felsőoktatásra beszélnek, azt kérdezem, hogy arról ebben történt, a szimultánban. De, most... de szerintem több ilyen terület volt már, hát azért mondtam a például turizmus, vagy azért mondtam, például az építőipart. Hát, ha megnézzük, akkor az európai forrásokat is tulajdonképpen majdnem teljes mértékben a legalábbis a jelentős része az olyan, olyan nerhez, közeli vállalkozókhoz kerül, akik azt a rendszert erősítik, vagy azt az ideológiát követik, vagy legalábbis nagyon csöndbe vannak, és hogyha... De úgy, hogy mondtam, például egy picit az önkormányzatok területét is, ahol ugye elvettek nagyon sok mindent az önkormányzatok. Budapest, a fővárost szintén folyamatosan büntetik különböző intézkedésekkel. Tehát magában a, hogy mondjam, a, a, a technikájában szerintem nincsen úgy. Mennyiben a nemzeti együttműködés rendszer ez most 2020 szeptemberében? Ha volt egy hát Szerintem ugye, így nevezzük, vagy ez a hatalom a köz, köznapi neve, vagy a politikám a közéletben használt elnevezés ennek a, a hatalomgyakorlásnak, ami most történik, én így fogalmaznék. A hatalomgyakorlásnak mennyiben a Nemzeti Együttműködés szerintem a Szerintem így hívják. Tehát ez egy ilyen köznapi elfogadott név. Tehát ebből, ebből ma már érti, hogy miről beszélünk. Ezzel együtt ez egy olyan iskola, ahol könnyen lehetséges, hogy egy trafik működik, tehát hogy ez a nemzeti együttműködés rendszer, ez a fenntartó megítélése szerint a nemzeti rendszere, De én ennek a nemzeti együttműködés rendszerének sohasem voltam se láncszeme, se mozgató sem pedig fogaskelmény. hogy én, én azt mondanám, hogy ez a kvázi a hatalom gyakorlásnak az elnevezése. Mert hát természetesen Cómben nem készített. Azt lehetőségem más a hangot, hogy igen, igen, igen, meg egy kicsit visszhangoznék, de. Tehát magyarul én, én, egy, én itt a módszerre utalok, amikor, vagy én, én legalábbis magának úgy dekódolom, hogy akkor ez, ez az a módszer, ahogy működteti a hatalmat az Orbán kormány. Miért ami a Nemzeti Együttműködés Rendszerével szemben áll? Mi a, nem, mi a nem nemzeti együttműködésnek nem rendszere, hanem... Hát Ez a normális, normális világ, tehát hogy egy, egy normális liberális demokrácia. Arról a normális világról szerinted ma a magyaroknak egy részének milyen emlékei vannak? Mert ha csak arra gondolok, hogy reggel azt mondja az X-rádió, hogy valamilyen vadászlobbi elérte azt, hogy jöhessenek vadászok is Magyarországra, tehát függetlenül attól, hogy most V4-es vadászok, vagy nem V4-es vadászok, és én azt gondolnám, hogy ez semmilyen rendszer nem bírja el, mert van olyan, hogy szerintem. Igen, hát a gyakorlat ezt mutatja, de én ezt már régóta nem értem. De nem mert nem ugye érted, annak pontos, idején a Viska mondta azt, hogy Lengyelország a példa arra, hogy hogyan lehet, Tovább süllyedni a krízis után, de úgy tűnik, mintha Magyarország e tekintetben felzárkózna hozzá, miközben olyan fajta krízis nincs, mint amiről annak idején Lengyelország kapcsán mondtál iskolában. Tehát teh én szerintem ez is, hogy a, jöhetnek a, nem tudom, lengyel vadászok, vagy a. De ez miért, miért fog? Tehát, hogy, hogy ez, ez hogy tud működni? Mert hogy működik? Hát, ez. Úgy sok oka van neki, hogy miért tud működni szerintem. Tehát az, amikor, azt kérdezem, hogy akkor egy oka mi ilyen, hogy egy oka ilyen nincsen neki. Egyrészt van egy nagyon egyszerű oka neki, hogy a Fidesz mögött álló tábort. Ez nem zavarja, vagy De ez hogy létezik? Neki. A Fidesz szavazótáborra ugyanolyan emberekből áll, mint te, meg én más... Igen, de valószínűleg más van a fejükben, és most ezt nem ez negatív biztos. értelemben mondom. Más, más univerzumban gondolkodnak, akkor így fogalmazok, vagy más világkép mentén gondolkodnak, vagy más képpen ítélnek meg bizonyos Igen, közéleti nem Fideszessel, az nem úgy tűnt, mint hogy ő egyébként egy másik univerzum lenne. Hát lehet, hogy neked megmondani. Nem tudom. Ezt nem tudom. Tehát én azt látom, hogy úgy, úgy tűnik, hogy se a korrupció, se a ez a hatalomgyakorlási minta, ez, ez, ez nem, nem roppantja meg a Fidesznek a szavazótáborát. Azért a Fidesznél mindig van, ugye, úgy csinálják azért ügyesen, hogy mindig adnak egy egyszerű lopásnak is egy nagy Jó, morális mérnak. Az figyelmi morális, hogy mondjam, kémást, árud már el, kétféle értékrendszer van ebben az országban. Hát számokfél értékrendszer Jó, van ebben az igen. országban. Tehát és ez a kétféle értékrendszer nyilatkozik, vagy nyilvánul meg egyébként közéletben és otthon is, vagy otthon nincs ennyire Tehát Otthon is. Tehát értsd, van olyan a, olyan tradicionális része is, ami, ami akár egy család története. van a korrupcióra? Nem nem én most arról beszélek, hogy mikor a Fidesznek a kormányzás, akinek tetszik meg. Kinek én ezt értem de a korrupcióval kapcsolatban. A korrucióval szerintem hogy... mindenki, hogyha otthon beszélgetnek róla, akkor persze senki nem ért ezzel egyet. Okay, Tehát akkor azért azért még ilyen az az Azért, mert azt mondják egyik része, hogy mert minden politikus úgy is loptak a kormányok, azok is loptak, most ezek lopnak, legalább akkor a miért lopnak, és nem a másikok lopnak. Most mondok egy-két olyan verziót, amit egy forró meg egy sokat elhangzott me már, de ez azt jelenti, hogy 20 év alatt ennyire elkopta a demokráciával kapcsolatos gondolatokat, a különböző színekkel vezetett kormányzat, hogy 2010-ben létre lehetett hozni ezt az izét, ami még most is tart? Szerintem nem, nem is biztos úgy, hogy elkoptatta, lehet, hogy így is meg lehet közete lett, hogy forítva is, hogy még nem, épít, nem épült föl annyira szervesen, hiszen azért Magyarország egy fiatal demokrácia, tehát ilyen értelemben mondjuk egy 30 éves történetre lehet most ugye a modern korba visszavezetni, tehát lehet, hogy még ez nem, nem tudom, gyökeresedett meg annyira a magyar gondolkodásban, hogy az abból való visszalépés nem biztos, hogy mindenki hogy olyan nagy kárral éli meg, vagy olyan nagy hátrányként éli meg. Tehát azért az más, amikor valahol 40-50-60 száz évig tulajdonképpen töretlenül mindenféle diktatúra, diktatúra nélkül élhették az emberek az életüket, Azért Magyarországon még, még velünk van, hál' Istennek, az a generáció, akik, akik hát, emlékeznek arra, hogy mi volt a az előző rendszerbe, de már vannak sok olyan fiatal is, akik szavaznak, akik tulajdonképpen nem éltek egyszer egy pillanatot se, vagy hát nagyon keveset az előző rendszer. Ezen fiatalok köréből milyen mértékben tud meríteni az MSZP, mert hogy a veled készült interjúk és a felmérések is azt mutatják, hogy miközben például Baranya megyében egy nagyon fiatal ember verte meg politikai értelemben a hozzád közel álló Szakás Lászlót, egyébként olyan nagyon sok fiatal nincsenek. Mi az Hát szerintem az MSZP-nek a szavazó tábor az abban talán a fiatalok a legkisebb kör. Tehát nem bennünket kell megkérdezni, hogy hogyan kell megszólítani a fiatalokat, ha önkritikus akarok lenni, nem sokkal inkább mondjuk a Momentumot. Valószínűleg ennek van politikai stílusbeli, üzenetbeli és egyéb más oka is, meg, meg pár történeti oka is. Meg van valószínűleg egy olyan része is, hogy a, a fiatalok adott esetben sokkal radikálisabbak, vagy, vagy forradalmibban gondolkodnak a szabad így, fogalmazni, és nem pedig pártpolitikában. Én úgy látom, hogy a politika azért érdekli a fiatalokat, csak nem a párt politikai értelmemben, hanem a közpénzpolitikában. Tehát az értelemben a az ELSZ-nek le kell mondani egy korosztályról, ami egyébként nem egyszerű. Nem, nem feltétlen, mert ugye, ugye, hogyha nincsenek fiatalok, akkor nincs. Ne, nyugodtan, most, nem, nem de tudom, nyugodtan, Figyelj, ez a helyszüke, e a jó Jó, jó, csak bár, tényleg itt nem papíron a földön, úgyhogy nem tudom, mire szabad ráépni, mire nem. E és tehát, hogy magyarul, ahol nincsenek fiatalok, vagy ahol nem jönnek, ott, ott ugye ez utánpótlás se jelenik meg, és előbb-utóbb az a párt azért arra van ítélve, hogy, hogy idézelbe kimúljon. Tehát én azt gondolom, hogy az MSZP-nek igenis kellene, még a bazi nehéz is, mert ugye ezzel az image nehéz fiatalok irányába elindulni. Áj, mi ez az image? Hát, ugye akkor volt, kormányzó pártként is van egy, hogy mondjam, egy tégla. Érd le. Éld le. E... Nem akarom leírni, mert amíg a kizárnak a pártból, hogy elmondom a véleményemet arról, hogy a... Nem Nem, nem, ezt a közösséget, tehát hogy, hogy én, én, én pont azért indultam el most is egy vezetői pozíciót az MSZP-ből, mert változtatni okay, akarok törüljön, ezen. Oké, akkor tehát... nem jel fele jobban. Miért zárnának ki? Hát mert elmondom a véleményemet arról, hogy a párt az milyen, és hogy nekem ez belső fórumokon szabad csak elmondanom, a, a média nyilvánosságnak nem, mert oké, megsértem a nem tudom milyen alapszabály, nem tudom hányadi paragrafusát, most ez a, ez a divat az MSZP-be, hogy alapszabályokat értelmezgetünk minden nap, emereket zárunk ki, megyéket oszlotunk föl, tehát most úgy látom, hogy a politikai vitáknak a lerendezése az nem egy tartalmi vita, hanem az, hogy ki jobb jogász abban, hogy tudja értelmezni az alapszabályt. De az veszélyt, én soha nem olvastam -e korábban az alapszabályunkat, mert egy politikai pártban, ha alapszabály értelmezése töltik az időnek egy jelentős részét, akkor annak a pártnak politika értelme vége van, hiszen Ugye ez egy olyan közösség, amihez mindenki önként csatlakozik, sokféle véleménye. A szegény is emiatt kellett távozni a US Open-ről. Nem, ig igannak. Talán hogy más miatt, de hogy a lényeg az, hogy az is illogikus volt bizonyos szempontból, de most ez más kérdés, de ami a lényeg, hogy, hogy én azt gondolom, hogy egy politikai közösségben nem legyőzni, hanem meggyőzni kell egymást, vagy hogyha végképp semmiféleképpen nem tudunk megállapodni, akkor meg kell kérni egymást arra, hogy hogy hogyan működjünk együtt. Tehát, ha megnézed a, a politika történetet Magyarországon, akkor azok a pártok, amelyek Ezt belekeztek, És több helyen ja, köszönöm. Köntön. Igen, politikai, politikai pártokat megnézed, hogy, hogy akik ebbe belefogtak, a, a MDF, kisgazdapárt, bizonyos szempontból régebben a KDNP, vagy éppen az SZDSZ, azok már tulajdonképpen eltűntek a politikából. Tehát látható módon nem szeretik az emberek, se a választópolgárok sem, hogyha... Ilyen jogászkodás. De te úgy gondolod, hogy az alapszabályhoz, vagy különböző szabályzatokhoz való ragaszkodás az valójában egyfajta megmerevedésnek, vagy valamiféle negatív dolognak a következménye? Nem, én azt mondom, hogy ez egy pótcselekvés, és nem jó út. Tehát hogyha a politikai mi helyett? politikai tartalom helyett. Tehát a politizálás, most akkor leegyszerűsítem a történetet. A politizálás. És mikor helyett? kerül elő az alapszabály és a többi szabályzat? Milyen szituációkban? Hát ugye most vannak persze ennek normális keretei, mert hogyha ugye egy szervezetnek is persze kell egy, egy működési rendjének lenni, na de hát azért, hogyha odáig eljutunk, hogy, hogy csak ez a, a mérföldkő, akkor azt gondolom, hogy azzal, azzal hibát követünk-e. Tehát én a magam részéről akkordatom normálisnak, hogyha egy úgynevezett etikai Elveszön bizottság... De, ja, köszönöm. Ha egy etikai bizottság minél kevesebbet ülésezik, és ha gond van, akkor inkább az valamilyen fajta tárgyalásos úton meg keresve keresjuk meg. Tehát én azt mondom, hogy ebben minden párt, aki erre az útra jó, az hát, eddig ráfaragott. E e erre is tudok neked adalékot, mert a hetekben jelent meg veled interjú, ennek nem tudom, milyen jelentősége van. mindenki jelentőséget tulajdonítanak ebben az országban. Ha ez konzervinterjú lenne, könnyen lehetséges, hogy kivágnám. Mennyire szerencsés a társ elnöki rendszer kérdezi Kulifai Máté és Hollós Dominika Kincső által jegyzett interjú, amire azt válaszolja Mesterházi Attila. az MSZP kongresszusi küldöttei jelentős arányban megszavazták ezt a rendszert. Következik egy logikus kérdés, ön megszavazta? Válasz, én nem vettem részt ebben az internetes szavazásban, mert a vita kiiktatódott, nem lehetett érvelni. A magyar politikában eddig nem hozott sikert a társadalmi rendszer, de bízom abban, hogy az MSZP lesz a kivétel. Na most ebből vegyük az első felét a vita kiiktatódását. Hát most az a divat, ugye általában a, a, a vírusra hivatkozva, hogy minden online történik, és akkor ezt most eladjuk úgy, mint egy hatalmas innovációt, hogy ez a, ez a jövő, ez a 21. század a, a politikában is, hogy végre lehet szavazni online módon. De most ugye ez azt jelenti, hogy kapok egy e-mailt, amiben megkérdeznek, hogy A vagy B pontot választom, igen vagy nem, arra esetleg, hogy talán, vagy, vagy, vagy igen, de, nem, de, ugye erre nincsen lehetőség, és azért a politikában mindig elveket, meg, meg elképzeléseket ütköztetünk egy versenyben, vagy egy kongresszus, amikor megszervezésre kerül egy pártnál, akkor biztos a hallgatók is sokszor látták, hallották már, hogy a különböző jelöltek elmondják az elképzelésüket politikai irányról, Szóló véleményüket, és ezek ütköznek ezek a vélemények. Ebből az ütközésből egyébként szinergia is kijöhet, mert lehet, hogy a két félnek a vitájából. Ez köszönhet az. Bocsánat, egy, egy jobb, jobb megoldás is. A jön. rendszernek eddig. Hát eddig semmit. Hát még ugye most lesz majd ennek a próbálja puding próbálja az evés, hiszen a kongresszus után fog mond élesedni a rendszer, hiszen akkor lesznek társelnökök. én Most őszintén, csak választmány a Kunhalmi? Kunhalmi Ágnes választmány. Én bevallom őszintén attól óriási változást nem várok, hogy a Kunhalmi Ágnes most majd úgy megy be a tévébe nyilatkozni, hogy nem választmányi elnök, hanem társelnök. Tehát, hogy, hogy ebben én még nem érzem a. De azt az lehet, hogy nem a felosztása a munkának? Nem, nem, hát ez egy most alakul ki. Ez az most első van egy főtárs, alkalom. és van egy altárs? Nem, nem mellérendelt szerep volt. Tehát, ha már ilyet csinál az ember, akkor természetesen az egy elérendelt ö, ö, szerepet jelent. Hát különben, hogy akkor lehetne azt mondani, hogy a hölgy. De, De nekem a Kunhalmi. De a Kunhalmiértől nincs elragadtatva, vagy legalábbis ő azt mondja, hogy ő már elkelt. Lehet, hogy ő ezt mondja, de hát a kongresszus meg, ugye dönthet másképpen, ez Jobbik ilyen szép demokratikus. Lesz, tehát... Nem, hát ugye... Tehát nem, nem, az, nem az hogy ki lesz a férje, akkor így mondom, hogyha ha ezt a példát hozod, bár talán ez nem helyes, eh, akkor azt lehet mondani, hogy a kongresszus majd eldönti, hogy, hogy ki, a, ki a párja neki, akkor így mondom, hiszen... De akkor a kongresszus nem nem Hát milyen értelemben? Hát, hát abora, ezt nem a, tudom, ezt meg az, az értelemben, azért. Ben, hogy a kunhalmi eldönthetné, ahhoz, hogy kivel akarta ez Nézzé, hogyha a kunhalmi eldönthet, hogy minek rendezünk kongresszust? Tehát akkor sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy Ágita, kit szeretnél őt? Jó, akkor legyen ő, és akkor nem kell elkölteni egy filét se rá. Tehát pont ez a lényege, hogy ne, van, ne, egy, van egy demokratikus folyamat, ahol nem egyszerűen nem is lehetne Tehát ez rád is vonatkozik. Tehát, hogy persze, el, tehát hogyha a kongresszus megválasztja a kunhalmit, akkor neked nincs gondod a tekintetben, hogy ki a társelnököd. most nincs, mert én meg azt mondom, hogy én szívesen működnék vele együtt. Csak azt mondom, És hogy, az, hogy ő azt mondta, hogy megkerested, nem kerested be de de, meg... megkerested, vagy nem beszéltem vele. Most nem három hónappal ezelőtt, hanem itt az elmúlt napokban, amikor ennek nem indult értelme. egy kicsit későn hiszen Augusztus közepén jelentetted be az indulásodat. Hát mi, mihez képest későn? Hát leker... Ez van az, az edényhez. A a Ahhoz képest abszolút, de ugye hát azért azért én mindig röhögök rajta, amikor elmondják a pártba, hogy hát de hát nem lehetett tudni, hogy más is indul. Szerintem már két éve lehet tudni be, hogy majd más is fog de most a viccetféletével jó pár hónapja mindenki tudja, hogy én el fogok indulni, vagy én is el fogok indulni ezen a pályázaton, mert nem, nem hiszem, hogy jó irányba halad az MSZP, vagy jó irányba haladt az elmúlt két évben, hát lefeleztük a támogatásunkat. Tehát azért egy egy pártvezetésnek, a teljesítményének az egyik mérése, a legfontosabb mérés az, hogy rúgtak-e gólt a meccsen, vagy kaptak gólt. Na most, ugye itt te ez te tűnik, hogy közben csak kaptak. is és menetközben is próbáltál? Volt, amikor igen, volt, amikor nem, mert adott esetben sokszor félre akarták értelmezni, ilyenkor az embernek a gondolat. Tehát most voltak voltak, voltál? Nem, nem, nem, nem, nem. Tehát nem voltál púttak, de Semmilyen nem, nem, de, de nem fújtad a passzát, szeret. Nem, hát ugye ilyenkor, ha van egy megválasztott vezetés, akkor annak a dolga, hogy, hogy irányokat szabjon meg, meg azt képviselje és vigye. Úgyhogy ha az ember sokkal korábban lép, és lép föl azzal az igényel, hogy ő változtatni szeretne valamit a pártműködésen, akkor azt fogják mondani, hogy púcsot csinál a vezetésre szembe." Tehát én megvártam azt az időszakot, amikor legitim módon elindul egy tisztültási folyamat, ami arról szól, hogy emberek versenyeznek bizonyos. A meg megyében megvolt most a tisztulítás. Hát itt egy-két napon belül meg lesz, igen. Tehát azt hiszem ma, holnap, lehet, hogy pontosabban úgy, úgy mondom, azt hiszem a kilencedike van? Igen. a -e Na -e. akkor ma, mai nap a határidő, tehát a mai nappal le kell zárulni ennek a mond alulról fölmenő, mi úgy hívjuk alulról fölmenő tisztításnak, tehát a megyéről. Három megyéről lehetett többet olvasni, kettőről azért, mert azokban azt mondták, hogy nem a hozzát közel állók e, nyertek, a harmadik pedig hát e, a feloszlatásával mindenféleképpen beírta magát. Hát, hogy olyan nagyon jelentős törtélemkönyvben, azt nem hát, tudom. Igen, nincs benne az első ezer problémája az embereknek szerintem ez, tehát valóban. Valóban nem a legjelentősebb. a mi életünkben okay, jelentős akkor probléma. Oké, Akkor a augusztus közepén azt mondtad, hogy elindulsz, és rnéztél az MSZP térképére, függetlenül attól, hogy még nem volt meg a tisztóítást, de nagyjából láttad a téged támogató körét. Mert feltételezem, hogy persze, igen. Persze, persze. Beszéltem hozzád közel álló emberrel, aki azt mondta, hogy azért ez erősen kétesélyes, belép vagy háromesélyes, hiszen három van, induló van. van Mert hát végül is ugye ebben az esetben döntetlen nincsen. De azt árult el nekem, hogy van-e ebben dupla vagy semmi. Mert ugye az illető azt is mondta nekem, és nem volt egyedül, akik azt mondták, hogy. És erre azért hivatkozom, mert az én MSP-s ismereteim az elmúlt időben, és hát ezért is őszít jelentősen megkoptak. Ugye veled, veled mondod még voltak, a Tóbiásnál már felsültem, és a Totbertalannál jutottam sokkal bejebb. Ugye egyáltalán a Tóbiásnak a távozása a pártból abban van valami egészen szimbolikus, független attól, hogy az apropója az egy olyan magánéleti történet, amiben az, amiben az ember nem válj De ugye azért felmerült a távoktatás lehetőség és a távpárt vezetés kértése, vagy legalábbis az országgyűlési képviselőség esetében, ami Szerintem nem lehetetlen, de végül is a párt ezt nem tette lehetőbb, és ő távozott. Tehát ilyenfajta ismereteim nincsenek, de mennyiben élette te is meg ezt a dupla semmit. A dupla-vas semmi ugye arról szól, hogy most olyan rossz emléket hagynál magad után, ha vesztennél, ami egyébként a te 2022-es parlamenti helyedbe kerülhet. Hát az egyszerűbb a helyzet, hogy hát, tényleg olyan gyenge támogatottsággal bír a, az MSZP, hogy mondjuk listán nagyon kevés ember fog tudni bekerülni a következő országgyűlésbe. Nagyjából azt szokták mondani, őköl szabály szerint, hogy egy százalék az nagyjából egy parlamenti listás helyre elég. Ugye, ugye 5% a küszöbb, a parlamentben is a frakció alakítási küszöb az öt fő, tehát valahol azért ez ugye egy, ilyen szempontból talán össze is kötődik. Tehát ha most az ember nem, nem nyer egy ilyen, egy ilyen választást, akkor annyi választott viselő lesz már, hogy természetesen azok mindig elöntélveznek a számolsz. mezei pártagok között, természetesen. Tehát amikor elindultam, akkor nagyjából én azzal számoltam, hogyha most megválasztanak elnöknek, akkor én a saját hitem szerint a saját ö, tapasztalatom szerint tudnám növelni az MSZP támogatását, tehát a program is, programom is arról szól, hogy hogyan lehet növelni ha pedig vesztesz, az akkor MSZP támogatást, és bocsánat, még az a lényeg, hogy a bizonytalanok körében, tehát mert a ugye reményt visszaadta ez az önkormányzati választás az ellenzéknek, tehát ha egy lista, egy, egy jelölt a másikkal szemán Fideszre szembe, akkor van esély a győzelemre, de ehhez még növelni kell -e az ellenzéknek a tortáját, a szabad így fogalmazni. Ebben az MSZP-nek van egy speciális helyzete, hogy ő bizonyos típusú baloldali szavazókat, talán bizonytalan szavazókat könnyebben tud megszólítani. Tehát én azt gondolom, hogy mert... ebben lennének. Azért, mert az MSZP-nek mindig az az esély, egyenlőtlenségek, csökkentés. A szegénységcsökkentés, az elesettek támogatása. Tehát az volt mindig a politikájának a fókuszában. És hát vannak te biztos, hogy én most megkérdezném a nézőimet, hallgatóimat, a netezőket, hogy most az MSZP-t mivel azonosítják, akkor ez nem mondanál? Nem, én pont azt mondom, na, én azt gondolom, hogy lehet, hogy ha valami eszükbe jutna, akkor ez talán eszükbe jutna, így mondom. Talán. E, másik oldalról viszont pont ez a baj. Tehát az én elképzésem, hogy pont ez szerepel, hogy nincsen karakter. Tudom, nincsen hogy megépítve karakter az MSZP-nek. Gondol... alapján, bocsánat. Ez evidens módon beugrana az Ezt emberek Én tökéletesen fejében. értem, de e, akkor ezek szerint egy esetleges lehetség esetén, amiről természetesen az ember ebben a szakaszban nem szívesen beszél, e, ott van a fejedben, hogy 2022-ben neked egy másik. No, Abszolút persze. Tehát én abban biztos vagyok, hogy. hát az új vezetés lehet, hogy nem lenne annyira boldog attól, hogy vagy nagyon el, elkötelezett abból, hogy mondjuk engem ebben segítsen. Még lenne egy másik lehetőségem, ez egyéni körzet, hiszen ebből a kettőből Igen. áll össze. De, de ugye azért ott is, ugye, hat párt működik együtt, ott akkor van szerintem az MSZP-nek nagyobb esélye, hogyha az előválasztásokon jól szerepel, ami szerintem egy jó eszköz arra, hogy, Tehát nem hogy valaki az de de csak azt mondja, hogy ez a másik de lehetőség. Te... De hát abszolút az, hogy egy körzetben az emberre induljon, arra abszolút van esély, és akkor adott esetben, hogyha vagy előválasztásom, vagy a pártok ez meg tudnak lenni? állapodni. Hát most ez még messze van, de alapvetően logikus választás veszprém, de Magyarul, de van, hogy az nem lehetőség. kizárók, nem százszázalékos kizárók, hogy mi történik majd a kongressuson. Nem, nem, abszolút nem, természetesen. Hát ugye nem, nem akasztjuk föl magunkat rögtön, hogy Nem az idő rövidsége miatt, hanem amiatt, mert egyáltalán nem biztos, ugye már szóba került, hogy mi, mi minden alapján zárhatnak ki téged, hogy... Valójában a borsodi és a baranyai történet azok mennyire személyre szóló üzenetek hozzátéve, hogy ezeket a sikereket el is kellett érni a szónak abban az értelmében, hogy téged támbogató elnököknek kellett távozniuk, és ezek közül azért Szakás Lászlónak a döbbenetes veresége Baranya megyében azért Haszonú, hogy üzenetértékű, az azért egy rossz szöveg, mert akkor mégiscsak úgy viselkednék, mint ha értenék az MSZP-hez, tehát akkor hírértékű, üzenet törölve. Hát ugye, ja, ezóta az egy egyményben a másik, megyében nem változott a, az elnöknek a személye, tehát én azt gondolom, hogy... Borlándor maradt? Nem, ő nem is volt. Jó, akkor most megkérdessem, hogy én... Tehát ő én... nem is volt, ott ugye inkább csak ráhúzták azt a gondolatot, hogy, hogy ő kit támogat, vélelmezik, hogy kit támogatott a dologba, aztán, aztán hogy úgy volt az egy másik kérdés, tehát én szerintem inkább az egy kicsit tendenciózusan megírt elképzelés volt az újságíról részéről, hogy hogyan lehet azt kihozni Akkor belőle? Tehát azt az szerintem tegyük félre. Én a Baranya megyei tisztításba azért nem mennék be, mert én ott voltam személyesen, tehát érzelmek nélkül nem nagyon szeretnék róla beszélni. Sok sikert kívánok az olyan a megválasztott fiatalembernek a, a történetbe. Annyit kell tudni, hogy ott a kongressz, vagy az ottani küldöttek, Többsége az pécsi, tehát a nagyobbik küldött csoport az Pécs, több mint a fele majdnem 60 a vagy majd lehet, hogy 60 a, a küldötteknek azok pécsiek, gondolom az ügyesen megszervezték, hogy a pécsiek együtt szavazzanak, biztos volt néhány vidéki szavazat is, tehát én azt gondolom, hogy az a döntés az nem a szakáslászok teljesítményének szólt, hanem valami másnak, ott inkább egy erődemonstrációt próbáltak tartani, hogy ez, ez a megye ugye a jelenlegi pártelnöknek a megyéje, tehát Magyar pályán futott, hogy így fogalmazza. És ezt nem látta Szakás László De Dehogy nem látta. De nem volt eszköze vele szemben? Ne? Hát a 63-22. Úgy az... volt vele, hogy a tisztessége végkel csinálni egy utat. Tehát ha az ember belekezd egy folyamat, vagy belekezd egy útba, akkor hogy azt le tudjam zárni, ahhoz is végig kell rajta menni. Tehát én azt gondolom, hogy a laci pontosan látta a lehetőségét, meg az esélyt. Erről mi korábban még a tisztítás előtt is beszéltünk, de azt gondoltam, hogy meg ő is azt gondolta ezt a tanácsot adtam neki én is, hogy végig kell csinálni. És aztán, hogyha másképpen döntenek az emberek, akkor másképpen döntöttek. Igen, amit én félreértettem, vagy értelmeztem, így szól. A megyei tisztújítások során két helyen is lényeges változás történt. Szakás Lászlót majdnem hármnyedes többséggel vették le Baranya megyei elnöki pozícióról, Gurnándor csapata pedig 20 os kisebbségbe szorult borcsotban, ami azt jelenti, Hadd ne vitatkozzunk erről, jó? Tehát már olyan mélységekben mennénk itt az MSZP bugyraiba, hogy, hogy ezt szerintem tegyük félre, mert ez a kutyát nem érdekel, és maradjunk annyiba, hogy na, nem véletlenül íródott meg így ez a cikk, de tegyük ezt félre ezt a, a történetet. Szerintem ez egy, az MSZP tisztítás kampányának a része ez az írás. Maradjunk ennyibe, és a hosszúdvalias voltam. Kitámogat. az MSP közeli. Tehát az egyik tulajdonosa a Hírklip, persze hozzám, mit a cikkből ki is derült. Tehát, ugye ez az MSZP kommunikációs fő a jelenlegi pártelnöknek, meg a pártvezetésnek. Tehát most nem szeretnék ennyire ilyen mélyülni, mert mondom, ez egy kampánynak a része tekintsünk annak a történetbe. Sokkal nagyobb baj például a megyei ügy, ahol valóban a kongresszusi küldöttek 10%-át kizárták egyébként a kongresszusi küldöttek közül, ami példanélküli. Tehát ez a demokratikus folyamatot a mértékben roncsolja, rombolja, a, a fehér tisztességes tisztítási folyamatot olyan mértékben károsítja, ami... lehetett előrelátni, mert a Mondin már szeptember elején erről írt, és aztán az országos sajtó meg a történések egy héttel követték, valószínűleg ezek nem tegnéki történetek. Hát ez történetet. például elég érdekes, nem? Jó, hát Tóthbert is arról beszélt, hogy te a magyar térről a te indulásodat a magyar nemzet írta ő... meg, Persze, ami... Persze csak nem igaz. Tehát, ugye en, nekem az azonnali, ami sajnos valószínűleg nem akkora orgánom, mint a, vagy nem annyi embert elérő orgánom, mint a magyar nemzet. Én az azonnali újságírójának mondtam valamit, ami arról szólt, hogy nem kívánom kommentálni a, a híreket. Ő megírta, hogy én nem kívántam kommentálni, de azt mondta, de a hogy a párbóli szerző. Dehogy is? El, nem, a a Facebook oldalon Nem, nem, dehogy is, de, is. Ez még egy több hónappal ezelőtt van. Tehát e, csodálatos. Tehát ez is ennek a hogy mondjam, hogy mondjam, versenynek a része, hogy hogy akkor Kimit Ho jelentett? Én az ATV-ben jelentettem be egyébként az indulásomat. Róna Jegonnal szerettem volna, mert neki megígértem, hogy az ő műsorába fogom bejelenteni, még jó pár hónappal ezelőtt. Aztán pont az Egon akkor szabadságom volt, így Krug Emiliával tudtam ezt megbeszélni ezt, a, ezt az ügyet. De még egyszer mondom, tehát olyan irányba indult el az MSZP, ami aminél a jogi peres eljárások egészen biztosan a tisztítás után napi fognak kerülni. Tehát látható módon ez az irány, ez az egész MSP szempontjából. Nem a, nem a jó irány. Tehát 10 -a, a küldötteknek ez egy hatalmas, hatalmas küldött csoport. Tehát a legnagyobb küldött csoport Budapest után a Pest megyei küldött csoport. Tehát innétről kezdve azért ez alapvetően írja át a a, a, hogy mondjam, a, a politikai erőviszonyokat is, tehát ilyenkor újra kell az embernek a kampányát is gondolni, hogy mire és hogy jó? Építi. Jól beszélsz, most Csorbai Ferencet fogom felhívni utánad, akivel ugyanígy beszélgetek minden héten egészen addig, ami ja, Mohács, Mohács, Mohács választ, aki ugye elhagyta az MSZP-t, aminek következtében az msp nek a helyi szervezet vezetője egy másik vezetőségi taggal nemcsak, hogy lemondott, hanem kilépett a pártból, tehát nem teljesen fogjuk elhagyni az msp t a következő percekben, de azt kérdezem tőled, hogy realistaként 2020. szeptember 9-én 8 óra 3 perckor, ha olyannak látnád a helyzetet, függetlenül attól, hogy ez sportszerű vagy nem sportszerű, de hát ugye itt most nem te vagy a bíró, nem te fújod le. Persze. Ha úgy gondolnád, hogy esélytelen, akkor kiszállnál? Hát nézd, hogy én azt látom, hogy ebben a, az egész folyamatban, akik szervezik, akiknek kell szervezni, inkább így mondom, ez mindig így volt, ezt a teljes választási folyamatot, azok e, sajnálatos módon mindegyik elmondtajuk a Tóth bertalan támogatják, tehát a pártigazgatótól kezdve az Országos Etikai Bizottság elnöke, aki ezeket az eljárásokat lefolytatja, ők ugye hangos támogatói a jelenlegi pártelnöknek nem biztos, hogy adott esetben ilyenkor szerencsés, hogyha ők, ők úgymond az objektív, semleges szervezői egy ilyen választási folyamatnak, tehát legalább azért a látszatról oda kéne figyelni, hogy meg hát a tartalmára még inkább, hogy hogyan szervezik ezt a, ezt a folyamatot. Tehát én azt látom, hogy az, hogy egy tisztítási folyamatban rájönnek hirtelen arra, hogy egy megyébe ilyen-olyan problémák vannak, és ezért föl is oszlatják egyfajta kollektív bűnösségi, hogy mondjam, logiká át alkalmazva, az nem izlés, az nem való. Tehát ki lehet, lehet ilyen problémákat kezelni a tisztítási folyamat előtt, a tisztítási folyamat után ezek még tök legitim dolgok is lehetnek, de hogyha, ez úgy történik, ahogy most van, annak bizony van egy, van egy kis szaga, vagy nem tudom, hogy fogalmazak. Tehát Ez óhatatlanul fölmerül értem, az a. Két, ennek két üzenete lehet, egyrészt nagyobb, ellenállása biztathatja a te híveidet, másfelől pedig ránézhetsz a saktáblára, és mondhatod azt, hogy köszönhet szépen. Tehát én azt az, én is azt gondolom, hogy ez a következő napokban fog eldőlni, hogy ez egy kontraproduktív dolog volt, és ettől a, a küldöttek után. A fúzóságnak nem mint De hogy nem most az ember belekezdett valamibe, akkor az akkor most ez van még tíz nap hátra, tehát ugye most egy ilyen esemény volt, meglátjuk, hogy még mi lesz itt a következő napokban, milyen fejlemények lesznek, de az látszik, hogy ez a mostani tisztítási folyamat, ez nem hasonlít a korábbi 30 éves MSZP-s gyakorlathoz. Ha győzöl, ha vesz, És bocsánat, azért nem mindegy ez, mert az MSZP egy nagy tradíciókkal rendelkező párt, még akkor is, hogyha sok kritika éri, meg az emberek fejében sokszor megkopott ez a, a brand, de csak háromszor kormányzott azért komoly, demokratikus. Hagyományai vannak, mire nagyon büszkék szoktunk lenni, hogy itt van vitára lehetőség, versenyeznek emberek. Tehát ennek egy az MSP ez nem méltó az a folyamat, ami most elindult. Tehát lehetne azt mondani lassan lehet, már hogy Az a nem fogja különösebben zavarni a sok tradíció után pedig az Engem, MSZP lehet, hogy bevonul a múzeumba. Igen, én ezt nem szeretném. Tehát én pont azt szeretném, hogy nem a múzeumban vonulna, hanem a csatatérre az együttműködés keretében. Tehát én azt szeretném, hogy az MSP erős részese lenne a következő választási okay, sikernek van. és. Özelenne. A hogy a jövő héten folytatjuk. Így van, így van. És aztán mi lesz, két hét múlva, azt meglátjuk. Ne hagyd itt ezt, meg ezt. Igen, nem ígérem neked, hogy a, a, jövő, a jövő héten nagyobb lesz itt a tér. És elvihettem a fogácsat? Na-na, na-na, na-na. Szóval Németh Gábor is mondta, hogy nem hagyja itt, erre meg tedjük rá Ja fokat. jó. Ja, hát szóval jó, azt is el tudod vinni. És jó helyi szokás szerint leszedtem róla a termék megjelenítés. Lesettem erről is a termék megjelentés. Jó, az apucsi, de pokácsak. Bambara, pokács. jó. Nem tudom, de nem hogy... kóstoltam. Jó, de akkor elmondom, hogy milyen volt jó. Hogy... És lehet rendelni is a következő hétre, meg, hogy ez az, meg... amit kapunk, ez nem kész. Lehet, lehet. Nem, nem, ezeket én szerzem be. Tehát ez, nem, ez, nem, a, ez nem a tévé vagy a rád. És te nem. mit szoktál enni? Én semmit. Maga uram, ha szolgálni. nincs. Ámen. Kérd csak. Nagy szerencse e tekintetben, hogy nem az Anya TV-ben dolgozom, mert az Anya TV-ben már rég szóltak volna egy reklám. Nem is tudják elképzelni, hogy mekkora eredménye az, hogy 7-11 és 846 közötti között itt se hírek, se reklám. Köszönöm a Kívánok elnézést a csúszásért! Mesterházi Attila volt a stúdiónak a vendége. És kicsit elhúzódott a beszélgetés elnézést a jövő héten is lehet, hogy ez előfordul. Most három ilyen országgyűlési, nem országgyűlési, kongresszusi választásról van szó, ráadásul ugye a váltások is nagyon gyorsak. Csorbai Ferenccel beszélgetek, vagy ő beszélget velem, nézőpont kérdése. Ott vagyunk Mohácson. Azt írja az újság, a HVG, amiről nem tudom eldönteni, hogy az most Csorbai közeli, vagy sem, hogy a botrányos körülmények között polgármesterséget elnyert Csorbai, és azon, azon lepődtem meg, mert aztán a HVG-nek a... Mi tegeződtük, vagy magázottuk? Én már nem... Tegeződtünk, tegeződtünk. Jó, jó, jó kívánok Hogy... Sok mindent lehet mondani arról a bizonyos dologról, hiszen az egy e, e, es, nálad esélyesebb jelöltnek a halálával volt összefüggésben, de hogy a botrányose a legjobb szó, ha teneket kellene ezt jelző szerkezettel ellátnod, te, aki a másik induló voltál, és magadra maradvá, mert a természet így döntött az élet, úgy döntöttél, hogy indulsz. Te milyen jelző szerkezetet választanál, ha hát egyáltalán választanál jelző szerkezetet a tavalyi önkormányzati választás kapcsán? Jóraget kívánok minden Jöreget. hallgatónak, a mohácsiaknak is, és különösen szeretettel köszöntöm Tibi bácsit, de tudja, hogy miért mondom. Hát semmiképpen nem használnám a botrányos szót tehát a botrány az, az én olvasatomban az egy, az egy rettentően hangos, szitkozódásos, mocskolódós valami esetleg, de itt Mohácson ez abszolút nem történnek. el de a lakosság. Azt, hogy de... akkor te úgy döntöttél, hogy egyedül indulván, ha csak egy szavazatot kapsz, azzal is nyerni fogsz. Uh, igazándiból azt gondolom, hogy nem. Ha viszont ezzel a lépésemmel másokat megsértettem, akkor azoktól uh, bocsánatot kérek, és elnézést kérek. És mit nem, tapasztaltál nem átként átként el az elmúlt hónapokban? hónapokban volt bárki, akit te ezzel komolyan megsértettél? Uh, valószínű, hogy volt. Tehát, uh, nem Ez nem elsősorban kegyeleti okokkal élni. volt magyarázható? Ezen politikaiakkal? Igen, igen, igen, inkább kegyeleti, bár azt azért hozzá kell tenni, hogy számos ugyanilyen esemény volt Magyarországon már, tehát hogy egy jelölt elhúnyt abban az időszakban, amikor már nem lehetett jelöltek cserélni. Soha semmilyen körülmények között nem merült fel annak a, annak a, a, a vágya, hogy akkor a másik az, az nem lépett vissza, és akkor őt ezért és botrányosnak nevezték, és illegitimnek nevezték, és egyéb más jelzővel illették. Ha jól emlékszem, akkor pont az őszi választás alkalmával Miskolcon volt egy olyan választókerületi ellenzéki jelölt, aki ugyanígy meghalt. Nem hallottam, volna, nem hallottam egyáltalán arról, hogy ott a másik oldal az, az azonnal követelte volna, hogy akkor ő vissza szeretne lépni, és új választást szeretne, hogy kiírjanak. Tehát ez mindig úgy van, hogy ott van, akinek, akinek jó, az az csöndbe van. Azt kérdezem tőled, hogy három hét múlva lesz, talán több mint két hét múlva Igen. a választás Mohácson, ahogy én kiveszem, mert nekem saját magamnak sajnos, és ezért mindenkitől elnézést kérek, nincsen helyi tapasztalatom. Az, hogy én oda elmenjek egy napra, és végirohanjam teljes mohácsot, és abból bármilyen következtetést vonjak le, attól eltekintenék, azt meghagyom a HVG-nek és más táboknak, hogy amit én kiveszek az írásokból, és ott már e tekintetben a HVG is számításba vehető sok más orgánum mellett, ott valójában azt érzékeli az ember, hogy a te tevékenységedet, a te elmúlt időbeli tevékenységedet, ami ugye nem lesz egy év még, amikor lesz választás, azt egyértelműen visszautasítani és senki se utasítja vissza, senki sem mondja azt, hogy tönkretette volna a csorbai mohács, vagy a saját maga rönoméját. Itt valójában van egyfajta pártelkötelezettség, amely mint a vakló, tehát a, a nyomtatóló, hogy az megy, és nem nagyon érdekli, ott az a fontos, hogy ki van jelölve az útja, és azt mások jelölik ki. Ez az egyik. A másik a tehetetlenség, a harmadik a szerencse. A negyedik az, hogy ez egy fideszes hagyományokkal rendelkező város a leírás szerint. Az ötödik pedig az, hogy azért ezzel együtt neked volt olyan tevékenységed, ez nem uh, fontossági sorrend volt félretésnál el, elkerülése véget. Van egy olyan tevékenységed, amivel egyébként akár okonszembezőket is szerezhettél. Te, aki menet közben elhagytad az MSZP színeit is, erre még visszatérünk. Minek a függvényében látod azt, hogy milyen ö, eredmény születik majd azon a bizonyos vasárnapon? Hát én nagyon remélem azt, hogy a város lakói ezt a, a kilenc hónapi megfeszített munkát ezt értékelni fogják. A tevékenységem gyakorlatilag arra koncentrálódott, amire egyébként szerintem egy polgármesternek... Ha kell, jól veszem a ki, választ, mi, mi, ugye mi nagyon rendszeresen a... beszéltünk egy időben, te eleve ezzel vágtál neki, függetlenül attól, Igen. hogy nem tudtad, hogy mikor lesz újabb választás, de számoltál azzal, hogy nem fogod kitölteni az öt évet. Hát persze, én ezt pontosan tudtam. Én azt is gondoltam, hogy, hogy ha ennyi idő is adatik meg, szeretnék mutatni egy olyan reális alternatívát, euh, amiben, amiben azt Oké, azt kérdezem tőled, ez a kilenc hónap, amit te mondasz, ez szerinted a Mohácsiak számára megmutatta-e a, re, a reális alternatívát, aminek a címszob Csorbai Ferenc? Egy részébe biztos, egy részébe biztos, hogy nem. Tehát aki nagyon erős a párt preferencia, azok már csak azért se szavaznának máshova, teljesen mindegy, hogy én lennék, vagy, vagy egy, akármilyen színű bárki más. Ők, ők megvan az, hogy kire fognak szavazni. És, és hány olyan a Mohácsi van, aki Mohácsi, és nem Fideszes, és nem emsp és, és nem, nem más? Hát ezt majd 27-e után meg fogjuk látni. Egyébként a választási hajlandóság az, az elég alacsony volt. Tehát például az őszi választáson ott, ott 9400 ember nem ment el a 15.000 pár száz emberből szavazni. Most nagyobb lesz? Hát én azt gondolom, hogy nagyobb. Sokkal? Szenem. Remélem, hogy igen. Tehát ezen dolgoztunk most már kilenc hónapja, hogy, hogy ebből a, a, a pású, fásultságból, az apátiából egy kicsit felrázzuk a várost. Tehát, hogyha közösséget szeretnénk csinálni, akkor, akkor, és egy jó működő összetartó közösséget, akkor először azt gondolom, hogy ebből a, a mély depresszióból kell felrázni a várost, hogy érdekelje a közügy. Ugye sokan emlegetik, miközben ez ma már euh, inkább történően, mint a jövőt megmutató valami, hogy euh, a leadott szavazatok 31%-át szerezted meg, és az emberek több mint harmada akkor érvénytelenül voksolt, amit euh, euh, azzal azonosítottak, hogy bárki, de a csorbai nem. Tehát, hogy Miért képesek voltak ilyen számban elmenni szavazni, Igen, és érvénytelenül szavazni. Nagyon jó volt ez a felépítve, az, az ellenoldalnak ez a, ez a szava, és én azt gondolom, hogy az emberek egy nagyon-nagyon... -nagy és, nagy és nagyon rövid idő alatt értékeztel, Igen, igen, igen. A helyzet ellen szavazott, tehát nem, ellen, nem ellenem szavazott, és ugye a, a gyász öt fázisából az első kettő között voltunk pont, tehát abszolút... Abszolút megértem ezt a, ezt a dolgot, és ö, számtalan olyan levelet és e-mailt kaptam, amiben leírják azt, hogy Uram, higgye, én egy hatalmas X-et tettem ö, rossz helyre a, a, az akkor a szavazólapon, de most viszont teljes melszívességgel fogjuk önt támogatni, egész családom, stb. Tehát van, vannak pozitív visszajelzések, hogy, hogy beérett az a munka, az a kilenc mi megfeszített munka, amit. amit amit alternatívaként próbáltam mutatni. Júliusban lett feloszlatva a közgyűlés, aminek az az oka, hogy a koronavírus járvány miatt ezt korábban nem lehetett megtenni. Igen. Mindenki megszavazta te is? Igen, igen, abszolút. Addigra már nyilvánvaló volt, hogy az egyik alpolgármesteret, Pávkovics Gábor lesz majd az, aki egyébként veled szemben indulni fog. Igen, hát ezt már az elején lehetett tudni. Pávkovics Gábor megpróbált rábeszélni téged arra, hogy mondjál le, és ezzel tett könnyebbé a Mohácsiak helyzetét, de te erre nem voltál hajlandó. De ez mennyivel lett volna könnyebb a Mohácsiak helyzete? Egy papír. Halabály, hát a, választ a választást ugyanúgy meg kell tartani, azt, hogy akkor nem szavazunk ö, ö, választókerületi előttekre, csak polgármestere, attól még ugyanúgy mindent meg kell csinálni. Ugyanúgy egyáltalán meg. nem tudok A neked... választási bizottság ugyanúgy kell mindent. Tehát én nem gondoltam volna, hogy ennek így kell lemenni, ha egyszer választunk, akkor válaszunk. Ö, akkor minek tudott be egyébként ezt a momentumot? Hát ügyes fogásnak. Ki Pávkovics Bálint? Bálint? Igen. a Gábornak a fia. Aha. Mert hogy a tisztesség úgy kívánta, hogy nem is érted a kérdést, most nem. Uh, ugye a tisztesség úgy kívánt, hogy én megkeressem Pávkovics Gábort, hogy vele is beszélgessek, mert ez eddig elmaradt. Írtam neki egy e-mailt, arra egyáltalán nem reagált, aztán uh, felhívtam a sajtósztályt, uh, ahol egyáltalán nem reagáltak, ahol aztán uh, azt talált, találtam egy telefonszámot, uh, és uh, tehát azt felhívtam, aztán találtam egy e-mail címet, Pávkovics gábor kívül, ez volt Pávkovics Bálint, gondoltam, hogy valamiféle rokonság lesz, és írtam egy e-mailt, hogy szeretnék beszélni Pávkovics Gáborral, amire egy olyan e-mailt kaptam, amire én általában nem szoktam válaszolni udvarjasan, de most kivételesen á, képes voltam, félig meddig udvarjasan válaszolni, mert azt írták, hogy mikor, milyen körülmények, között szeretnék beszélni, milyen orgánumban, és mit lesznek a kérdések. Na most ugye azt, amikor tőle megkérdezik, hogy mik lesznek a kérdések, az nálam nagyjából, mint bikának a vörös posztos. Visszaértem, hogy én az elmúlt időben szerintem hosszabb, tehát hosszabb periódusban vettem részt a média munkájában, mint aki ezt írta, és én erre sohasem szoktam válaszolni, mire megírta az illet, hogy akkor nem lesz interjú, mire megírtam neki a sok szerencsét. Úgyhogy én a magam részéről megpróbáltam, nem sikerült. Hát most ezt, ezt hadd had ne reagáljam le, tehát ez, ez a, ezt tőlük kellene megkérdezni, hogy akkor ezzel mi volt a gondolatiságuk. Hát az, hogy ilyen feltételek mellett köszönjük szépen, nem akarják, hogy én beszéljek velük, vagy Pálkovics Gáborral tudomásul vettem. Az, hogy ez egy családi biznisz, e tekintetben, hogy az ember az apjának csinálja a ügyeit. én erre csak azt tudom mondani, hogy én a barátnőmtől, Uh, uh, úgy, tehát amikor, amikor a barátnőmé vált, akkor a közös munkát abba hagytuk, ami nem túl szerencsés körülmények között, uh, tehát nem, ne, nem jártam el túlságosan elegánsan, így be kell, hogy valljam, de jó döntés volt. Uh, a pávka is családra ez nem vonatkozik, de manapság nagyon sok olyan dolog van, ami már az emberek számára nem vörös posztó vagy nem olyan, amit visszautasítanak. Azt áruld el nekem, hogy te július végén miért döntöttél úgy, hogy kilépsz az mszp ből Na, hát ö, ö, szerettem volna reagálni az előbbi felveszésedre. Ezt ö, ki és honnan vette? Hát, hogy ezt írja az újság. A, igen. Hát ö, ez azért érdekes, mert engem nem kérdeztek meg. És elég De ez nem az szerint, első eset. Igen, elég nagy probléma az, hogyha az az újság, aki ezt először megírta, az mondjuk belelát az MSP taglistájába. Bár gondolom, hogy nem lát bele, mert akkor a nevemet megtalálta volna ott. Én nem léptek ki, tehát nem is értem. Tehát szó nem volt arról, hogy én kilépek. Gyakorlatilag annyi volt, hogy az elfoglaltságai miatta a, a pártban lévő tiszségeimet, ami egyébként nem volt sok. Egyet én, a sok közül. A nem sok közül. A városi elnök én voltam. Uh -huh. azt, azt, azt átadtam tehát lemondtam és átadtam másnak, mert egyszerűen technikailag nem tudtam az ügyeket már intézni túl sok volt és azt is gondoltam egyébként hogy nekem ebben nem kellene most a funkciót vállalnom de, de azt, közben sétálsz? Én... igen akkor olyan vagy mint én, most hallom a cipőt kopogását és gondoltam, hogy és hol sétálsz egy szobában fel alá É, nagyjából igen. Remben <gül> <gül> most már lassan itt az ide, hogy megismerkedjünk, de elnézést, ha te lemondtál, ez azt jelenti, hogy átadtad a, a, a feladatot Király Andrásnak, vagy Király András nem, tehát nem, nem neki adtad át, tehát nem ő lett. De, a... de, de ő lett akkor a, a, az elnek, igen, András lett az elnek. Ez mikor volt? Hú, hát ez valahogy február környéke, február vége, talán vagy esetleg március eleje, valahogy ott volt az, amikor annyira megnevekedett a, a hivatali munka, hogy, hogy egyszerűen már képtelen voltam, és addigra már az is volt a gondolatiságomban, hogy én nem is szeretnék ö, a funkciót betölteni. De nem... Hogyan esetre a, a választásomról. Hát, ö, ö, abban az esetben egy, egy fiatal, energikus ö, ö, fiút láttunk, aki aki egyébként jött és ott volt velünk mindig. Azt nem mondom, hogy dolgozott, mert az előző, az előző kampányban is hát a 20 darab aláírást nem tudta egyedül összeszedni, hanem segíteni kellett neki. De, de azt gondoltuk, hogy ezzel a feladattal meg fog birkózni, és hát ő lett, a, ő lett a városi elnök tulajdonképpen. Jó, akkor megkérdezem, most is az MSZP tagja vagy? Igen, igen. Hát, ennyit a magyar újságírás volt. Beleértve engem, tehát, hogy én egyébként, én a hülye. Miért hiszek a magyar nemzetnek, vagy adott esetben bármi másnak? Mert ugye azt kéne kérdeznem, hogy te még MSZP tag vagy? Ám ha nem írják az ellenkezőjét, akkor az, azt fogad mondani, mond, fiala, miért kérdezed ezt? Ugyanúgy, ahogy a családon se változott, a pártagságon se változott. Én? Tehát, amikor a sajtó állapotáról beszélnek, akkor... Ebbe ez is beletartozik, már pedig attól tartok, én, én nem hiszem, hogy itt ez a fake newsnak az esetet, tehát ugye ez szándékos, nem tudom. Arra volt igény, hogy te ne le, kilépjél az mszp ből Én is ezt gondolom, de ugyanúgy, mint ahogy a, a, a vallásomat tagadtam meg a polgármesterségem idején, vagy a nem identitásomat, ugyanúgy <gül> esetettem, tehát. Gyakorlatilag, ha megkérdeztek volna, akkor szívesen elmondom, nem vagyok ö, ö, funkcionárius semmibe, de a, egy, egy sima mezei tag vagyok, tehát én azt gondolom, hogy ebben az a világon semmi probléma nincs. Oké, okay, rendben van, akkor azt áruld el nekem, hogy ahhoz mit lehet szólni, ha egyetlen neked ebben a... Korábbihoz képest passzív tagságoddal bármilyen módon is összefügg, hogy augusztus 27-én ezek szerint egy fél évet se töltött ki, lemondott az MSZP Mohácsi szervezetének elnöki posztjáról Király András, és az pártból is kilépett, amit elsősorban azzal magyarázott, hogy veled nem tudod szót érteni, veled, aki ezek szerint átadtad neki az elnökséget. Na most, ezt magyarázd el hozzá téve, hogyha ez teljesen jelentéktelen, akkor ugorjuk át, csak most már én nem tudom eldönteni lassan, hogy mi jelentős és mi jelentéktelen. Nem, sajnos nem jelentéktelen, mert ez az egész magyar uh, politikai viszony gyönyörűen uh, tükrözi. Az egész magyar politikai micsodát, mert ezt elvitt a cica a politikai hangodat. viszonyt. Tehát, Igen. hogy, hogy uh, uh, milyen szinten állunk jelen pillanatban, ugye? Ő valamilyen posztba bekerült, addig ő, ő nagyon lelkes baloldali fiú volt és hatalmas MSP szimpatizáns. Majd egy idő után azt vettük észre, hogy hát nagyon, nagyon jó viszonyt ápol a Fideszes potentáltakkal, és ez már nem csak nekünk szúrc hanem Akkor derült ki, amikor az MSP helyi elnöke lett. Márgából onnantól kezdve igen, igen, igen. Az, az látszott, hogy, hogy rettentő sok időt tölt el különböző fideszes Potentáltak társaságába, és hát úgy látszott, hogy a viszonyuk eléggé felhőtlen. Majd elérkezett az idő, amikor kellett ugye már a tárgyalásokat folytatni a különböző pártokkal és szervezetekkel, és akkor egyre vadabbul kezdett el érdeklődni, hogy azonnal mondjuk meg neki, hogy hogy kivel tárgyalunk, mibet, miből, miről tárgyalunk, és, és amikor mondtuk, hogy jó, hát nyugalom, meg fogod majd tudni időbe, onnantól kezdve egy ilyen, egy ilyen elszabadult hajóágyuként gyakorlatilag a megyei vezetést vegzálta, az országos vezetést, hogy ő itt az elnök azonnal mondjanak neki valamit, hogy, hogy mi történik, és mi se. De mi lehet? -e? Na ez egy érdekes kérdés, ugye? És utána pedig, hát mi sejtettük, hogy mi lehet -e. ugye volt azért Ö, olyan fals információ elindítva felé, ami szépen máshonnan visszajött. Tehát mi azt gondoltuk, hogy nem túlzottan megbízható lett a kolléga. Valami, ezt valami az történt. elnökség tette? Nem, ezt egy szemébe csak ő. Féljéted, maga az, hogy ő az elnök, ez okozta a számára ezt a személyiségi zavart? Tehát mm, mielőtt még nem lett volna elnök, jutább, akkor jutább még nem mondom, volt ilyen. Minket szerettek volna szerezni valakik valahonnan. Akkor és erre ő alkalmasnak bizonyult. Valószínűleg. Mezeit ja. takként meg nem tartottak ráiként. Hát nem tudom, de lényeg az, hogy. Akkor ezek hogy szerint ő... rosszul ítélted meg te király Andrást? Hát abszolút, abszolút. Abszolút sajnos. És emiatt kardotba dőltél? Számos kardot nem. közül az egyikbe. Nem, nem, nem. nem. Tehát, uh, mi, De hogy én kiveszem, uh, Egyetlen nem lehetetlen, hogy rövidesen a Fidesz soraiban lehet majd találni, hiszen a vele kész... Nem, rövidesen már, már ott van. Tehát gyakorlatilag uh, abban a pillanatban, amikor ő uh, coming out abba a pillanatban, annak az a pillanattól gyakorlatilag nem érinkezik mással csak a fideszesekkel, úgyhogy innentől azért elég nehéz azt mondani, ahogy neki semmi köze nem volt az elmúlt hónap. Ugye a Mohács újság készített el, vele interjút, és az úgy fejeződik be, el kell mondanom, remélem, hogy Páfkovics Gábor lesz Mohás új polgármestere. mert az eddigi vele való beszélgetésekből azt szűrtem le, hogy vele sokkal jobban jár a város, mint Csorbai Ferenc, engem. és erre fél év alatt jött rá. Uh -huh, igen, igen, igen, igen. Na most, hogyha én ö, valakivel nem tudok kijönni, mondjuk politikai fronton volt ilyen számos, akkor attól még én nem, nem változtam meg az ideológiámat, és nem tudok át a máshova. Ez, Ez egyébként oldalára. a választás befolyásoló tényező, vagy kicsit? Semmi, tudja? semmi, nulla. Ez csak a médiába hír, itt egyébként hátson semmit nem jelent. Igen, gyakrabban kéne veled beszélgetni, mert akkor az emberek rájönnének arra, hogy a fontos és fontos talán dolgok azok egyébként hogyan léteznek. Hasonló kommentára fog bírni a jegyző eltávolítása, vagy sem? Hát a, annak is megvan az oka, igen. Ott valójában ki tudod betekinteni a feljelentési papírokba, amiből kikövetkeztették azt, hogy mi volt ennek az oka, hiszen te a Facebook bejegyzésedben megírtad, hogyha a titoktartási kötelezettség alól felment a jegyzőasszony, akkor te el tudod mondani az okot, de ha nem ment fel, akkor nem tudod elmondani. Nem mentett fel, és később mégis megírták, hogy mi állhat ennek a hátterében. Tudom, én ö, végig konzekvensen annyit mondtam, csak bárki kérdezte, Őt kell megkérdezni, nem tudom elmondani, őt a titoktartás, úgyhogy hát ugye paszolták egymás között a ügyészség a, a Mohácsi, Pécsi, ide-oda dobálták ezt az ügyet, nem tudom, hogy meg kell kérdezni az újságírót, hogy ők honnan szerezték meg, innen tőlünk biztos nem. Igen, mert ugye csak most akkor szeretnék konzekvens lenni és ezt a történetet befejezni. Hűtlen kezelés miatt nyomoznak Mohács kirúgat jegyzőjének ügyében írja szeptember másodikán a HVG. És ugye azt írja, hogy 38 tétel tartalmazó listán olyan projekti szerepel, ami még nem zárult le, amit Csorbai Ferenc tételesen is sorolta a rendkívüli munkavégzéseként egy kifizetésre szánt projekteket. Köztük volt például a Poácsi Mizziglult, hálózat bővítése, mert hogy arról volt szó, hogy 15 önkormányzati dolgozónak is olyan 1-2 millió, millió forintos nagyságrendű jutalmakat akartak kiosztani Mohácson bizonyos projektek menedzselésért, amik már korábban lezárultak, így nem lehetett velük semmit endőjük, vagy még nem zárultak. Akkor ezek szerint azt követően, hogy ez a hír megjelent, akkor te kommentáltad nem, nem, nem kommentáltam. Nem is tervezem kommentálni, még folyik az ügyem, nem gondolnám, hogy ebben... Akkor amikor azt írják, tán... hogy az előrehozott választásra készülő Csorbai Ferenc tételesen fel is sorolta a rendküli munkavégzéseként beír kifizetésre szánt projekteket, akkor miről ír a Valószínű, ami a, a feljelentésnél történt dolgok. Máshol, Máshol én nem soroltam semmit és hogy a feljelentésre a feljelentésbe elnézést, a te jogász vagyok, tudnom kéne, de nem tudom. Kitekinthet be? Fogalmam nincs. Tehát, és én, én nem vagyok jogász, tehát én ezeket a dolgokat nem tudom. Ez. Igen. Mert a Fidesz ugye egyenesen azt mondta a közleményében, hogy te választási csalásra készülsz azzal, hogy elmozdítottad a jegyzőt. Uh -huh, igen. Azt ugye nem írták be, hogy egy napon belül azonnal felvették a megyére a, a, a, a volt jelzőasszonyt. Ertölcsi bizonyítványt csináltak egy nap alatt, megpályáztatták a munkát, majd elbírálták és felvették. Ezt mindezt egy nap alatt. Utána visszahelyezték a Moácsi Választási Bizottságnak a, a vezetőjévé, és a következő napokban, amikor felvettük a az ajánlóíveinket, akkor, akkor meg rosszul, rosszul nyomtatták ki a nevünket, és gyakorlatilag... És te ebben összefüggést látsz? látsz? Nem, nem, nem látok összefüggést, de csak pényközdés. Tehát véletlenül is szeretnék... Azért nagyon el, beletanultál nem, te ebbe a nyilatkozásba, azt kell, hogy mondjam. Tehát azért... Ugye akkor erre még utalni kell, ugye, mert, mert ugye ezt még itt a néppel nem osztott meg, hogy ugye az történt, csak a papír, ugye kívülről még nem folyam az összes tételt, hogy a változást akarok nemzedéke helyett, a, választást akaró, a változást akarok nemzedéke, nemzedéke volt az éveken. de ez nincs értelme. Ezt viszont, mert ez ugyanaz van itt. Nem, a, a választást, tehát a, a papíron... A választást akarok nemzedéke volt, nem pedig a változást akarok nemzedéke Én hát, rosszul olvastam, erre... látszást akarok nemzedikely, választás akarok nemzedéke igen. volt. És és erre, ez véletlenül erre... véletlenül után történt. Véletlenül, vagy... véletlenül igen, véletlenül történt. Mi ezt akkor jeleztik, hogy ez ezt történt, itt eléggé elbagatalizálták ezt a dolgot és odáig nem jutottunk el, hogy erről egy jegyzőkönyvet tudjunk kapni. Tehát nem, nem készül jegyzőkönyv, és az, annyit mondtak csak, hogy mindenki irogatott a témába, a megyei választási a országos választási iráda, hogy a fogják majd fogadni nekünk így ezt a, a papírt, de nem volt róla nekünk semmilyen konkrét munk, nem volt egy jegyzőkönyvünk se. Úgyhogy amikor összeszedtük az aláírásokat, onnantól kezdve, Uh, jogászaink azt ajánlották, hogy kérjük ki még egyszer az ajánlóíveket, éveket, és szedjük össze még egyszer az ajánlásokat a jó névre, mert uh, van benne egy pár százaléknyi uh, arány arra, hogy esetleg a végén majd azt mondják, hogy Sibázatta hibázott a választási oda Mohácsi, azt majd jó, megmutatjuk a 1000 ezek az ügyek nem érvényesek. Tehát inkább akkor összeszedjük uh, még egyszer, ami nem volt nehéz, meg körülbelül fél napotár. Nagyon szépen köszönöm a közreműködést. Egyszer keresetek nem hívtál vissza, néha azért, néha, most rosszul fogalmazok, mert mindig vissza hívni, csak ezt a pápkor is történetet szerettem volna veled megosztani, és nem akartam nagyon erőszakos lenni, csak emlékeztetnélek arra, hogyha lehetséges, akkor tartsuk meg jó szokásainkat, hogy visszaírjuk egymást. A gondolom, hogy eléggé elfogadt lehetsz. Mert a igen. Figyelni fogok erre jobban. De, de így, ahogy mondod, nagyon elfoglaltak a napjaim, tehát... És nagyon fontosnak találom, hogy én Pávkovics Gábort megpróbáltam, és akkor az esemény hűség kedvéért, az, az, amit én ígértem a hallgatóimnak és nézőimnek, hogy mi, fogsz, le, mi lesz majd félkénec után, az egyébként sem. Fiala János vagyok, a múlt héten írtam Pávko és Gábornak e-mailt, amire nem kaptam választ, a Spirit fm és a Spirit tv n egyszerre fogható Kejfej Janssi szerkesztőműsor vezetője vagyok, téma Mohási polgármester választás. Erre kaptam egy választ, amit nem olvashattuk ugye teljesen föl, de arról van szó, hogy mi az időpont, mi a forma, mi a helyszín, hol jelenik meg, és az, és az interjú részletes témája, és akkor itt alakult ki egy olyan polémia, aminek az a végeredménye, hogy Páfkovics Gáborról nem fog beszélni, csak szerettem volna dokumentálni azt, ami a a, a változást akaróknál e, nem sikerült. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. A jövő héten ezt az időt, ezt a nyolc-tól fél kilencig terjedő időszakot létre is hagyd szabadon. Én köszönöm a lehetőséget. Én is köszönöm szépen. Jó napot kívánok mindenkinek. Tessék. Jó reggelt kívánok. Én Jó. A feste este a az ATV híradójában láttam, hogy a a, a, a tisztjórvos nő egy véradó rendezvényen volt, és szaladt fölfelé, mert a riportereknek nem mert nyilatkozni semmit, egy szót Futásnak ered, nevetséges, meg tragédia is volt az egész. Azt hiszem, a miniszterelnök nélkül nem tud. Nem mert nyilatkozni, meg nem is tud. Ugye ezt mire tetszett mondani, nem tudom, de köszönöm, hogy hívott hogy Nem ezt szerettem volna. Ezt szerettem volna. Én csak... ülök és nézek. Ugye Gulyás Gergely jut az eszembe, hogy amíg nem tartozom a médiumok frontvonalába, addig könnyűn áll a műszintének lenni. Az elmúlt egy óra számos meglepetéssel járt. Ha önök úgy gondolják, akkor kommentálják. Én most másról nem beszélek, mert elfáradtam, meg hát csak ülök és bámulok. Magyarország 2020. szeptember 9-e. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó, reggelt, reggelt, reggelt válok! vagyok Újpestről. És a mohácsi témához szeretnék hozzászólni, hogy szeretném, hogyha hallgatok, egy kicsit objektívabb képet kapnának. Az előző beszélgetés után, nevezetesen arról van szó, hogy Bernát Csilla személyében, a mi hazánk mozgalom egy háromgyermekes élelmiszermérnök hölgyet állított polgármester jelöltként, tehát harmadik polgármester jelölt is van, úgyhogy szeretném, ha János, esetleg, amikor Mohát szóba kerül, akkor ez is kerüljön szóba, hogy egy nap alatt. Ebben teljesen összet... igaza van, hogy őt is Igen. meg kellett volna említeni, erre nagy valószínűséggel a következő héten került volna sor. A két eddigi gyakrabban szereplő név hangzott el a regnáló polgármesteré és az ellenzéket vezető alpolgármester neve. De köszönöm a kiegészítést! 061877 877 0877 Bernát Csilla mi hazánk polgármester jelölt kettes számú egyéni választókerületi jelölt telepélési kompenzációs listás jelölt 061-877-0877 a tv műsorból még 6,5 perc a rádió műsorból feltettően még 20 perc van hátra ha megtisztelnek azzal hogy kommentálják az eseményeket, vagy egészen más ügyben telefonálnak. Amennyiben nem ezt teszik, akkor a visokból is már csak negyed óra van hátra. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nekem olyan érzetem van, amikor a mesterházit látom, vagy a többi emetést hallom, mint amikor, mint amikor hangyák harcolnak, és ö, folyamatosan vesztes embereket látok. Ez meddig lesz így? Onnan tudjam, hogy a te benyomásaid, azok másokra mennyiben állnak és vonatkoznak? Én most azt érzékelem, hogy ahogy engem megérintett ez a két beszélgetés. Az eddigi telefonreakciók alapján a nézőket, hallgatókat, netezőket, vagy nem érintette meg, vagy akiket megérintett, azok nem telefonáltak. 061877 0877, ma 2020. szeptember 9-én 3 perccel 3-9 előtt. Jó your town, a real through all, catch keep walking you see that welcome all in there. You at the house, the house of the lights. a time and we'll cut a, rug. That like it be done. a real for all, the keep a that welcome that in there. It's your lead at the house. You azt szeretném mondani, hogy kívánlónak tartottam, és érdekesnek mind a két riportot. És milyen érdekes, hogy a pestmegyei körzetben ugyanaz zajlik, amit most a Fidesz, a Szívművészeti Egyetemmel tesz, hirtelen előkerül a, a NAV, és mindenféle hiányosságot állapít meg. Miért nem állapították meg korábban? A szabálytalanok voltak a pestmegyei intézkedések, Bőven volt rá idő, hogy azt helyre tegyék. Hajrá, ha nem is feltétlenül hasonló párhuzamokat látok, mint ön, de, de, nem, de értem azt, amit mond, és bennem az van, hogy vajon, ahogy azt mondják, hogy ha tudná, hogy hogy készül a virslé, akkor sohasem enne virslét, vajon bele akarna-e nézni abba, ahogy a politika alakul, és amire szerintem ma a Kejfej Jancsi egy eléggé bátor-bátortalan kis életet tett, attól, hogy az eredeti szándékom nem ez volt. Nagyon-nagyon rávilágított a lényegre. És kibújt a szög a zsákból. Hát, hogy kibújt, azt nem tudom, de azért úgy a fejük az kikandikál. Jó reggelt! Jó reggelt, Kis Gábor vagyok. Figyelek. Ö, tegnap a Német úrral tetszett beszélgetni. Én nagyon szeretném, hogyha ha meg tudna hívni valakit maga mellé úgy leültetni, kontra. Tehát ő volt a prób. Ez lehetetlen. Ez teljesen lehetetlen. Ebben a stúdióban nem férnek el többen. De nem úgy, hogy hárman lennének, hanem uh, uh, rosszul értett. Tehát, hogy a ha itt valaki személyesen tettek. van, akkor a másik nem lehet telefonon. Ha megnyugtatja, tegnap megkerestem a Vinyánszkit, ki fog derülni, hogy reagál-e vagy sem. Jaj, köszönöm, köszönöm. Tehát, hogyha, ha nem őt, akkor... Ennyi. Nem tudok többet mondani. The lights go out. Mama look at a tévémisorból, kor a TV-misorból és fél perc, a rádiómisorból pedig annak függvényében, hogy telefonálnak 4 óra vagy 10 perc Hello. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nagyon tetszett a tegnapi és nagyon örülök, hogy olyan pici a hely, hogy nem fér be oda a Vinyánszki. Jó egészséget önnek! Nem mondtam, azt mondtam, hogy hárman nem férnek el. Ha neten a Vinyánszki eljön, már én tartok tőle, hogy átülnék a másik székbe, mert ott tényleg nem férne el a Vinyánszki. És ez nem kinézett rasszizmus. the lights go out, get Jó reggat! Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! kátai György vagyok. Figyelek! Uram, akar beszélgetni, vagy csak a saját hangját szerette volna hallani? Köszönöm szépen, csak fáziskésés volt, bocsánat, mehalkítva néztem a tévét, és fáziskésés volt, és nem voltam biztos benne, hogy jó helyen vagyok. Egy rövid mondatot szeretnék mondani Mesterházival kapcsolatban, a beszélgetéssel kapcsolatban. Nem tudom, hogy most kellette, hogy kiderüljenek ezek a dolgok, ebben nem tudok igazságot tenni. De egy biztos, a látszat sokkal fontosabb néha a politikában, mint a tények. És. Uh, halló. Figyelek. Uh, és, és sajnos a látszat az, hogy ezt a dolgot azért csinálták, hogy gyengítsék Mesterházit. Nem biztos, hogy ez így igaz, de ez a látszat. Sajnos azt kell mondjam, hogy Mesterházinak ez, ez hozhat a konyhára, már nem tudom, hogy milyenek az erőviszonyok most az MSZP-ben. Önnek, önnek mennyire fontos az, ami ott zajlik? Nézd, akkor elmondom, hogy én valamikor MSZP-s voltam, és szóval én nem akarok az akkori időkről meg, hogy hogy zajlott egy, -egy kongresszus, én nagyon sok kongresszuson részt vettem, mint küldött. Nagyon-nagyon e, visszaköszönnek bizonyos dolgok, amit elmondott a mesterház, hogy most mi zajlik, és akkor hogy zajlott. E, sok változást nem látok. Miért hagyt el akkor az mszp -t? Emiatt? E, nem csak emiatt, hanem mi gyalog e, valahogy megéreztük, én egy vidéki alapszervezetben voltam, valahogy megéreztük, hogy... hogy e, nem olyan tisztán mennek a dolgok, mint ahogy mi szeretnénk. Hány évet vagyok? Egyetlen, egy, egyetlen egy példát hadd mondjak ezzel kapcsolatban, hogy amikor 2010-ben a választások előtt már nagyon látszott, hogy borzasztóan el fogja verni a Fidesz az MSZP-t, még akkor az utolsó pillanatban is tett olyat, hogy, hogy kapott térítendő támogatást MSZP-s potentát. És akkor azt mondtuk, hogy nem elég. Szóval ilyet, ilyet nem lehet csinálni, vagy nem szabad csinálni. Ez öngyilkos politika. Bármennyire jogszerű volt, akkor sem. Köszönöm Jó szépen. Reggelt. Köszönöm szépen. Egy másodperc türelmét kérem, asszonyom. azt kérdezem öntől, hogy hány éves MSZP-s tagságot hagyott oda, amikor kilépett? Hát több mint tíz. Köszönöm szépen. Figyelek. Jó reggel, Kovács Erzsébet vagyok. Azt nem értem, hogy ilyen nagy tudású, elismert, nagyon jó szakember, mint a Vidnyelszki, ennyire magyarkodó. Miért nem megy vissza Beregszázra, és ott erősíti a színházi közösséget? Oda menjen uszítani! Öltözöm subába, magyaros ruhába, és ott ténykedje, mert már elegünk van belőle. Köszönöm Egyrészt szépen. Egyrészt mindenkinek ajánlom az egyes szám első számét, részről pedig arra kérem önöket, hogyha az érzelmeik elöntik önöket, amitől én egyébként nem óvom önöket, akkor azért az értelem annyiban működjön még, hogy vagy legyenek nagyon szellemesek, vagy nagyon legyenek ott rombák, de a kettő közötti tartomány az érdektelen, és értéktelen a kejfejancsi számára, mert az semmit mondó. 061 877 0877 imáron a tévéműsor után és a rádióműsor vége előtt 5 perccel 359 után. sides of the story oh, sides of the story A Neighborhood pieces Brother strikes to his sister and says Looks like it's just us from now on All oh, we always need to hear both sides of the story We need to hear both sides of the story And the lights are on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 No 0877 0877 másodsor Now you ignited in this All we 061 0877 senki többet? Ma 2020. szeptember 9-e lesz egész nap, de a Kejfei Ancsival ma már csak az esti ismétlésben találkozhatnak. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap reggel 4 előtt néhány perccel ismét találkozunk. A mai visor elkészítésében pontosan ugyanazok voltak a segítségemre, akik a tegnapiban. Talán majd holnap felsorolom őket, ma csak így. Használják ki a szép időt, vagy használják ki azt, hogy egészségesek, vagy egyszerűen csak használják ki, hogy még élnek. Engem Fiala Jánosnak, hívnak. Béke szüleim poraira. Távol létemben az elérhetőségem dörö, mint doktor kisdé kiser pont a nevem. Fiala janos kukadsz viszont hallásra.